тримітися за поясом, а чоловікові, що його тримав, належало тихо та безпомічно валятися в кутку. Але сон є сон, і він разючий відрізняється від дійсності хоча б тим, що не знає слова «належить». Спи собі, тихо прошепотів чоловік, а на тодачі до слів знову тицьнув дулом в усаневі до Восень хотів сказати, що не хоче вже спати, що йому геть не подобається цей сон, але зненацька для самого себе кивнув. Йому навіть стало цікаво, що може наснитися після такого своєрідного початку. А наснився йому вже знайомий чудовий собака, що стягнув Кобиняка із одного зі сплячих, Наснився колишній бранець, який забрав свого палаша, що лежав біля хропливого здоров'я власника того кобиняка. Наснилося, що рипнули двері, і невдовзі почувся тупіт копит. Цей тупіт віддалявся. Варто, неголосно покликав у сні сані. Цей поклик був слушний. По дорозі йшли недовго. Сивий коротко кивнув головою, і вони знов заглибилися в ліс. Стежка під ногами б'юнилася причавленим вужем, і Марта вже втомилася дивуватись, як це Сивий умудряється безпомилково знаходити шлях крізь мережу оманливих блискіток. Коли б ще знаходив, але ж мірошників син його навіть не шукав, просийшов собі, не дивлячись під ноги, як добре знайомої вулицею серед білого дня. Над головою знову осилилася метушня та ляскання крилами, тільки цього разу був кульока послав настирливим почваром гівки відблиски. Зелений спалах похмурих очей. Що це не витримала Марта? Ну над нами. Що там літає? Бухруни, не хотячи буркнув сили. Пояснив, подумалася Марті. А хто вони ці бухруни? Вони живі? Ні. Римари? Ні. Марту почала дратуватися змістовна бесід. То хто ж тоді? підвищила вона голос. Вони безпечні? Для кого як? Для мене так. І для тебе поки що теж, поки я поруч не полізуть. А от не вести можуть. Мірошників син остаточно спохмурнів і замовк, після чого Марта вирішила не допитуватися, на що здатні під час відсутності сивого загадкові бухруни, та кого і навіщо вони можуть навести. Колись Марті не раз траплялося бувати в нічній хащі біля рідних шафляр із батьком або з кимось із знайомих пастухів, і це завжди було трохи моторошно, але зараз, немов потрапила до якоїсь нетутешньої країни, якої на світі й немає. І тим часом вона є, що родить давків, порипує, переливається місячним видивом, регоче з совиним ухканням, випробовує з криготом, що казна, від кілям береться листить сотнями маленьких лапок, ніг, крил. Ось до прикладу, що це там у просвітку між двома кар'ячкуватими громадищами велетенських дубів? Стовпи жовтого ніби світного пилку? Чи справді примари? Лісові духи? На миті Марті здалося, ніби вона розрізняє танцюючу в мерехтливому сяві безтілесні гнучки постаті,